Обійняти іншого. І коли це вдавалося, той, хто перемагав, дражнив суперників: равлики, черепаша чи діти, безхвості раки. Гра була дуже цікава, коли тіллі вільні, воліючи не відставати від страхопуда, зупинялися, щоб відшукати в небесах ойхо. А в цей час комусь із курьєрів щастило. Щоправда, ненадовго вирватися вперед. Дерев'яні посланці тоді неймовірно верещали. Це була чудова думка відправити в дорогу одночасно трьох різних посланців – тіллі-віллі, дракона і кур'єрів. А все те зметикувала мудра голова страхопуда. Просто з неба линули слова – які розліталися по всіх шляхах, повторюючись луною. Миші поснули, миші поснули, миші поснули. Кур'єри не зустріли серйозних перешкод. Тільки велику річку Тіллівіллі перейшов у брід. Він боявся провалити міст. І вода в найглибшому місці сягала йому плечей. Фарамант щулився, слухаючи як хлюпочуть хвилі, розбиваючись об залізні груди велетня. Добре було драконові, він не звернув увагу на блискучу блакитну смугу внизу. Дерев'яні посланці, переходячи міст, трохи відстали від своїх суперників. Зате, опинившись на твердій землі, помчали щодуху. У чарівній країні давно споночило. Дорога, вибрукувана жовтою цеглою, скінчилася, а отже не було більше ліхтарів із хиткими лампами, які освітлювали шлях у темряві. Тіллі-віллі дерев'яні посланці мимоволі сповільнили біг, навіть Ойхо став тихіше змахувати крилами. Уночі легко було заблукати і залетіти не туди, куди треба. Пісні вщухли, мовчали й семеро кур'єрів. Проте посланці не збивалися з дороги, немов їх притягали невидимі магніти. Ніхто нікого не випередив. Усі постали перед павільйоном Гурікапа одночасно. Свобода. Наступного дня стало ясно. Життя Арзаків врятовано. Врятовано від смерті Ментахо Зельвіною. Вцілів замок Гурікапа і залишився непошкодженим Корабель Діавона. На ньому, як усе вийде добре, повертатимуться на Рамерію Ільсор і його товариші. Того ж дня чарівна вода з Ранавірського колодязя опинилася у всіх глечиках менвітів. Ніхто не знав, яка доза подія на їхні міцні організми. Тому арзаки підливали воду, не жаліючи, і в суп, і в соуси, і в морси. Обід проходив, як зазвичай. Хвилювання арзаків не було помітним. Вони спокійно розносили їжу, Може, тільки їхні очі дивилися уважніше, ніж завжди. Кухарі-арзаки готували смачно. На апетит менвіти не скаржилися, тож цього разу їли багато. Результати не змусили себе чекати. Обід ще не скінчився, а менвіти, льотчики на чолі з Монсо, охорона зори льота, яку Ільсор підмінив арзаками. Лікар Лонгор сам бану мирно спали, опустивши голови на столи. Не приспали лише штурмана Каурука. Останнім часом було видно, що бану його ледве терпить. І сам він тримався осторонь від генерала та інших менвітів. Ільсор чув від Банну, що той передасть Каурука, щойно вони повернуться на Рамерію. Не будь-кому, а в руки верховного правителя Гванло. Штурма вочевидь, суворо покарають за самовільний вихід із битви з орлами. Його можуть навіть прикувати в Рамерійській пустелі до каменя і залишити самого. І далі вже, за Менвіцькими законами, його справа – вижити. «Пане полковнику!» – звернувся Ільсор до штурмана. «Чи згодні ви допомогти Арзакам?» «Згоден», – не роздумуючи, відповів Каурук. «Я давно придивляюся до вас, Ільсоре, і дедалі більше поважаю вас». Коли я блукав тут на дозвіллі, то подумав не завжди ж ви будете слугою. Певно, це вам для чогось потрібно. Невже настав час змін? Я пропоную вам долучитися до нас, Арзаків, сказав Ільсор. А завдання таке разом зі мною вести зореліт на рамерію і вдома розповідати про всі події лише так як скажемо ми. «Я охоче виконую всі ваші доручення», відповів штурман. «Однак не можу обіцяти бути з вами, бо якось звик сам по собі». Так і домовилися. І тоді в Ранавірі пролунали спочатку боязки, навіть здивовані вигуки. «Свобода? Свобода?» Потім голоси зазвучали рішучіше – «Свобода! Свобода!» Арзаки, не змовляючись, кинулися один до одного, вітаючи себе. Вони обіймалися, цілувалися і плакали. А деякі, немов страхопуд мудрий у хвилини радості, витанцьовували. Ільсорові, відважному очільнику рабів, що роками ризикував життям, бо будь якої миті могло розкритися, що він вождь, випали особливі почесті. Арзаки принесли мантію, яка була захована на діавонні, навіть не в спеціальному сховку, а серед іншого одягу. Адже менвіти все одно не розгадали б її призначення. І ось він, Ільсор, Вождь свого народу стоїть у блакитній мантії із золотими зірками. Блакитну мантію за звичаями арзаків надягають в особливо урочистих випадках, якщо хтось заслужив найвищого звання, яким нагороджують Україні арзаків друга народів. Цього разу найвище звання випало вождеві. Ільсор так пишається тим, що виправдовує своє ім'я. Прекрасний. Добрим сяйвом блищать його гарні чорні очі. Арзаки дослухаються до кожного слова Ільсора. Його накази виконують точно і беззаперечно. Перший наказ вождя такий – Ніхто не знає, як довго діятиме сонна вода на менвітів. А що, як вони невдовзі прокинуться? Земляни спали по кілька місяців і пробуджувалися як діти, які нічого не знають. Менвіти могли прокинутися через кілька годин. І як нічого й не було, взятися до своїх справ. Тому Ільсор... Розпорядився негайно перенести сплячих обранців на діавонну, зануривши їх у ті самі відсіки для сну, у яких інопланетяни здійснювали подорож до Землі. Так і було зроблено. До ранку всі менвіти, перебуваючи в стані чарівного сну, були охолоджені в барокамерах, де сон триває десятки років. Отак надійніше, сказав Ельсор. Мабуть, саме настав час надіслати повідомлення в столицю Рамерії Басанію. Його погодили зі штурманом Кауруком, і виглядало воно так. Верховному правителеві Рамерії, найдостойнішому з достойніших гванло. За дорученням командира, повідомляю. На землі немає життя. Існувати в тяжких умовах, не знімаючи скафандрів, далі немає можливості. Екіпаж здолав незбагненний сон. Вертаємося назад. Заступник командира – зоряний штурман Каурук. До далекої зорі. Після того, як сонна вода виконала своє завдання, крани закрутили, а біля чарівного джерела, як і заведено було, поставили сторожа. Так, загадкова річ, ваше джерело, задумливо мовив Ільсор. У ньому містяться, мабуть, ще не відкриті речовини, які присипляють. От вам би такої води, та побільше. «На вашу планету!» «Чудово було б чи не так?» Сказав тім, у якого навіть очі заблищали. «Ви б усіх панів-менвітів приспали!» «Візьміть із собою побільше води!» Порадила й Енні. «Скільки потрібно не візьмеш!» Зітхнув, посміхаючись із запалу дітей Ільсор. «Та й не довезеш! Ви ж самі знаєте!» Довго вона не зберігається і втрачає чудодійні властивості. Усе було готове до того, щоб Діавонна вирушила назад до далекої Рамерії. Залишалося попрощатися. «Ви не забули, Ільсоре?» – нагадав Альфред Канінг. «Усіх вас чекає до себе страхопуд. Ільсору та його друзям!» І самим хотілося побувати в Смарагдовому місті, познайомитися із залізним дроворубом і сміливим левом, побачити на власні очі знамениту бороду Діна Гіора і не менш відомі зелені окуляри вартового брами. Бо правду кажуть, краще один раз побачити, ніж сто разів почути. Арзаки вибрали найменш пошкоджені в битві з орлами та відремонтовані механіками вертольоти. До одного з них попрямував Ільсор. Він уже взявся за кермо, коли його випередив штурман Каурук, який піднявся за Ільсором разом із групою арзаків. «Дозвольте», – сказав він, – «я знаю шлях до Смарагдового міста». «Зачекайте! Не злітайте!» – промовив хтось дзвінким голоском із землі біля самого трапа. Вождя заків і Штурман, схиливши голови, зиркнули вниз. Але Каурук так і залишився стояти, не розгинаючись. Він зроду не бачив таких малесеньких людей. На землі копошилися гноми в сірих плащах, і різнобарвних ковпаках. У руках вони тримали водилища із очеретинок. Попереду всіх стояв Касталліо в червоному ковпаку. «Ви від нас чогось хочете, друже, Касталліо?» запитав Ільсор, старшого над гномами. «Як це чогось?» «Дивне питання», – образився гном. «Ми зібралися до себе, у свою печеру». «Сюди, бо нас доправив лицар Тіллі Віллі. У нього он, які довгі ноги!» «А, оце й усе!» – засміявся Ільсор. «То ви хочете додому, то залазьте в кабіну вертольота. Сідайте!» «Друзі мої!» – звернувся він до арзаків. «Ану, допоможіть!» Один із арзаків збіг по трапу і взявся обережно збирати в кошик чоловічків у сірих плащах інший арзак розсаджував усіх на місця гноми заповнили вертоліт вони вмощувалися на сидіннях і підсидіннями сідали підстеливши плащі просто на підлозі влаштовувались навіть на колінах тімай енні вони хоч і були навчені досвідом і роками, та все одно до бешкету залишилися небайдужими і любили верещати, реготати й штурхатись. Скільки було лементу, вереску і сміху, коли вертоліт відірвався від землі та поплив у повітрі. Гноми бачили неозору синяву неба, за якою громадилися снігові хмари. Унизу лежали безмежні поля й ліси, забарвлені в зелений колір. Угорі, мабуть, було б незвично тихо, якби вертоліт не скрикотав та не гомоніли самі чоловічки. Гноми відчували. Може, все життя відтепер згадуватимуть цей вертоліт. Так радісно їм було. Кастальо, вмостившись на плечі Каурука, показував шлях до колишніх володінь Арахни. Туди, де упродовж тисячоліть, жили їхні діди, прадіди й прапрадіди. То була весела подорож, і шкода було, коли вона скінчилася. Але всьому колись настає кінець. Гноми попрощалися зі своїми друзями і вертоліт узяв курс на Смарагдове місто. Традицію започатковану Гудвіном, і цього разу було дотримано. Вартовий брами вручив гостям зелені окуляри, а потім провів усіх у бенкетну залу Смарагдового палацу. Столи вже накрили. Там відбувався справжній парад закусок, але для гостей... Важливішим був інший парад парад чудес. Арзаки неймовірно допитливо розглядали солом'яного страхопуда і залізного дроворуба. Їх вразила величезна голова тіллі віллі з розкосими очима і моторошними іклами, що виднілася в розчинене вікно. Їх здивувала почесна варта вздовж зали вирізана з дерев'яних сучкуватих стовбурів. Але ці вартові ходили й говорили зовсім як люди. Як можуть рухатися, думати та розмовляти ці незвичайні істоти із соломи, дерева й заліза, міркували гості. І справді земляни розкрили секрети, ще недоступні нам, рамерійцям. І справді, земля Планета чудес. Арзаки не знали, і розмова про це так і не зайшла, що вони перебувають у чарівній країні, та що всіх землян, які жили за горами, країна гурікапа вразила б так само, як і їх. І з неприхованим інтересом слухали гості Лева і не менш сміливу ворону Кагікар, які на чарівні. Разом з усіма посідали за стіл і хоробро брали участь у розмові. Шановний Ільсоре, сказав Лев. Добре було б, якби й у вас на Рамерії люди дружили зі звірами, як у нашій країні. І з птахами теж, докинула Кагікар. Звичайно, я побувала у великому світі, але так високо, як полетите ви, мені ще літати не випадало. То був справді день сюрпризів. Страхопут плеснув у долоні, розчинилися парадні двері, і увійшов Дінгіор. Його золотава борода після довгого розчісування блищала як шовкова. У руках фельдмаршал тримав срібну тацю, на якій мінилися алмазами ордени, зовсім нові, щойно виготовлені майстрами-моргунами. «Я вважаю своїм обов'язком заявити», – урочисто промовив страхопуд, – «що Альфред Канінг та Ільсор виявили доволі цінну ініціативу». І ми просто повинні нагородити кожного з них орденом, який так і називається «За ініціативу». Присутні захоплено ззернулися. Давно вже страхопуд не виголошував таких мудрованих слів. Страхопуд прикріпив нагороди. А перед гостями постав джуз із пугачем на плечі. Та з великим срібним тарелем. Славнозвісний городник, як назвав його страхопуд. Утім, Урфіна Арзаки не раз бачили, коли він поспішав на кухню замку Гурікапа. Потім чули про переполох із крадіжкою смарагдів. Забрані в банну камені і скрилися на тарелі. Пугач брав смарагд за смарагдом і старелі і передавав городникові. Джус, сповнений радості й гордості, дарував зелені блискучі коштовності Арзакам. Дивіться, більше не піддавайтеся владі менвіців. промовляв він. Усе це було дуже врочисто, і Арзаки розгубилися від такої пошани та водночас їх охопила нестримна радість. Вони привезуть на Рамерію могутній засіб боротьби. Їхні одноплемінники звільняться від рабства, і настане знаменний день. Звичайно, на шляху до нього ще багато перешкод, і насамперед, як пояснити своє повернення на Рамерію. Чудово, якщо після пробудження менвіти перебуватимуть під владою чудодійної води, тоді в польоті їм можна розповісти будь-яку історію, у яку вони повірять. Якщо ж із навіюванням не вийде, нічого не вдієш. Доведеться арзакам спустити діавонну у рамерійській пустелі і самим розчинитися серед одноплемінників. Перш ніж на їхній слід нападе Менвіцька поліція, Час відльоту настав Урановир, привести Ільсора і інших арзаків прийшли страхопуд і дроворуб, Лев і Тіллі Віллі, фельдмаршал Дінгіор і вартовий брами Фарамант, Ворона Кагікар і королева польових мишей Раміна. Урфінджус із нерозлучним Гуамоко, Ментахо з львіною і навіть лікарі Бориль і Робиль Були тут Орел Карфакс і Драконойхо. Поруч із незвичайною компанією, яку навряд чи знайдеш деінде у всесвіті, стояли люди із загір Енні Сміт, Тімо Келлі та Фред Канінг. Розставання з Арзаками, як і будь-яка розлука, було сумним. Кумедними й недоречними виглядали б тут обіцянки писати одне одному. Можливо, колись залишений ільсором передавач оживе і прийме привіт із далекої рамерії. Можливо, а поки що залишалося чекати. Друзі попрощалися так як прощаються навіки. Сховавшись у безпечному місці, земляни спостерігали, як у снопах полум'я діявонна здригнулася, немов гігантське чудовисько. Спочатку повільно, потім дедалі швидше, і ось, на миті ще раз блимнувши, зникла зовсім, залишивши по собі Клуби з жовтого диму. Енні, Тім і Альфред щасливо повернулися додому. Їх доправив, як зазвичай, дракон Ойхо. І побіг час, секунди, хвилини, години. Гостями з великого світу часто снилася чарівна країна, її незвичайні мешканці. А на яву їхній погляд нерідко звертався у бік навколосвітніх гір. Зоряними зимовими вечорами і літніми ночами вони, не раз, не змовляючись, виходили з будинків і дивилися на темне небо, де біля Сузір'я Оріон горіла холодним блакитним світлом планета Рамерія. І тоді вони думали про людей із небесними обличчями, що стали їм такими рідними. Підписуйтесь на канал і тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нові аудіокниги.